بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه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 قال الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ثم أما بعد زحلا تري قد الله جل وعلا وستوريت ستيت يا طه انا مزيشنم كويس ستوري او Njega slavimo i veličamo, samo njega obožavamo i nikoga i ništa mu ravnimo atramu. Svedočimo da nema drugog Boga osim Njega Tebare Kralja. da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji Allahov poslanik, pečat svih poslanika, počelata i cijenom jasnim dokazom do Sudnjeg dana. Onaj ko slijedi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem on je na pravom putu a onaj ko glavu okrene od njegove upute to je učinio na svoju štetu i ja Allahu Čelešanu ho nimalo neće ti me nauditi naka je ja Allaho v celam misalavat na Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam njegovu častnu porodicu, njegove ashabi sve njegove srbenike u sudnjeg dana, amin poštove na moje braće mi ćemo uz Allahu Čelešanu ho pomoć milost i dozvolu u ovom terminu progovoriti o jednom pravilu koje se u zadnje vrijeme jako često spominje pravilo koje ne možemo ga naći među ashave kao takvo niti ga možemo naći među tabi ine ali nakon te generacije se pojavljuje od nekih učenjaka Selefa, a pogotovo kada se desila fitna o stvaranju Kur'ana. Ono što se prenosi od prvi koji su izrekli ovo pravilo je da je to rekao kadi ijad rahmahu allahu ta'ala imam ahli sünneta wal jamaata po gotovu hadith kada reko za ono ga ko kaže da kur'an stvoren kol da kur'an stvoren da takab kiafir iza kiafir ono iko igane takfiri kada <coughs> A nakon njega mnogi drugi su takođe učenjaci spominjali ovo pravilo i koristili su ovo pravilo. Ovo pravilo, braćo, pogotovo se spominje jako često kod imama Neđda i oni su ga puno koristili. ali ovo pravilo također su koristili i mnogi od onih koji su u njemu pogriješili. Zato što su shvatanje ovog pravila spuštali na one situacije u kojima ovo pravilo ne može da se da se sprovede. Tako nalazimo da je ovo pravilo koje glasi kone ne tekfiri kjapira i sam je kjapir. Da je ovo pravilo spomenuo šehi Muhammed ibn al-Bahab u svojoj recali kada kaže treća stvar koja izvodi iz vjere jeste kone tefiri mušljika ili sumnja u njegov kufr ili ispravnim smatra njegov put takav čini kufr. Mi ćemo ovdje spomenuti i držati se tehta po ovom pravilu kog je napisao veliki islam sklučenjak ovoga vremena Nasir Al-Fehd učenja koji je trenutno u mušičkim zakorima upravo zbog toga što njegova čistoća na dinu Rasulullah s.a.w. i hrabrost da kaže istinu po svim pitanjima Allah je želešenuhu vjere zasmetala je vladarima u Saudiji jer su se našli opisani u njegovim setvama da su to u stvari vladari ta guti koji su došli sa onim što je srušilo šerijet Allaha i uspostavili zakone mimo zakona mimo zakona Allaha Đalla Vala, njegov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I zbog toga, kažem, ovaj šejf je već duže vrijeme u zakoru, kao i mnoga druga vraja od šejhova također u tamnicama. A on je napisao ovaj jedan dosta kratak članak u kome je pojasnio ovo pravilo, to jeste... Taj srcil to pojašnjenje dao na ovo pravilo kako mnogi ljudi ne bi olahko uzimali ovo pravilo i upadali u velike greške i dovodili svoju braću i sebe u ogromne smutnje. Zato kaže vaše ih, kaže ovo pravilo se ne uzima uopćeno veća tecila to jeste detaljno pojašnjenje. Kaže, onaj ko zanemari taj tecil, to pojašnjenje detaljno, upašće u batil i protekviriti muslimane, a ostaviti kjafire koji su kjafiri u osnovi. Hoće da kaže da onaj ko ne bude dobro poznavao ovo pravilo, I ko ne bude povlasni ovo pravilo Dakle da dođe sa pojašnjenjem U svakom detalju Na koga se spušta ovo pravilo Koje su to osobe Koje podlježu Vanštini ovog pravila Takav će šta uraditi Proglasit će mnoge Muslimane kjatirima A ostavit će na miru Koga? One kjatire I mušike koji su u osnovi kjatiri i mušike. kaže znaju prije svega da se osnova ovog pravila ne ogleda učinjenju kufra riječju i djelom znači ne osnova ovog pravila ne ogleda se u tome da čovjek sa nekom riječju ili djelom učini učini kufar već se ogleda se čime odbijanjem i poristanjem koji je došao, došao o nekome. Dakle, kod ovog pravila nije u pitanju da neko je učinio djelo ili rekao riječ. Već u njegove osnovi jeste da čovjek ovdje sini i kufr čine. Niti djelom, niti, niti riječom, niti djelom. Već odbijanjem informacije koja dolazi. Odbijanjem informacije, dakle, dijela i riječi orgaz tolutno nemaju nikakve, nikakvog udjela. Ovo je jako bitno da se, da se zna. Zbog čega ovaj čovjek čini kufr, čime čini kufr? Niti čini dijelom, niti riječju, nego čime? Odbijanjem ili negiranjem habera koji dolazi, vješu koja dolazi. Onaj kaže ko ostav i i ne protekviri ga, taj je tolikao šerijski hader po pitanju tekvira te osobe. Ona je ostavi, dakle, ki in e je, je, odbracio, i ne protekviri ga takav je, takav je, odbacio, informaciju, i hado pitanju tekvira te osobe. Toga neophodno je da kada koji se prenosi po pitanju tekvirenja, te osobe bude vjerodosteljan i mu mutetakon aleik, to jeste da bude takav da se na tome složila ulema.. lema. to tako da osoba koja nije protektirila takvu osobu, bude od onih koji su odbili ove kadere, jel mu kefirati, to jeste, riječi i djela, koja izvode i nisu isti, to jeste, nisu na istom nivou. Kod nekih je stanje absolutno jasno, dok kod drugih nije. Njimov, kaže, ni očinjenje nije na istom stepenu, zato se mora, kaže, napraviti razlika među njima. Međutim, ovaj stvarima, riječima i djelima koji izvodi To što to nije sve istom stepen. Neke imaju koje, koji su na ovaj takvog oblika, takvog formata da čim cela ta učinij gotovu učinijeku. Međutim drugi je, i kad i čovek učiniji nije odmo učinijeku. Već mora dodatne stvari da se porade da bi ta osoba mogla da se da se protekviri. Zatim, kaže ovaj šejf, postoje dvije vrste nevjernika. Ovo Jakob reće, važno da, da zapamtimo. Ovo je podjele koje je na napravio. Kaže, postoje dvije vrste nevjernika. Prva vrsta. To su kjapiri koji su u osnovi kjapiri. Poput židova, hršćana, vatropoklonika, mušlika i tako dalje. Dakle, ovo su oni, koji su u osnovi kiafir? i svako onaj ko zastane u tekfiru ovih osoba jeste kjafir zbog čega zato što je hadar o njima došao putem Kur'ana i sunneta posanika sallallahu aleyhi wa sallam i zbog toga ovdje osoba ako bi ostavila ove ljude i ove grupe da ih ne tekfiri ili da sumnja u njihov kufr ili bilo sprugo da ih nećim pravda suprostavila se čemu? Šerijeskom kontekstu. A svako ko se suprostavi šerijeskom tekstu ili ga negira takva osoba je ta? Takva osoba je učinila, učinila kufr. <coughs> Druga vrsta Dakle, druga vrsta nevjernika jesu murtedi, to jeste otpadnici od, od vjere Allaha Čelešanu. Što se tiče murteda, njih je, kaže, dvije vrste. Što se tiče murteda, njih je dvije vrste. Srava vrsta. Onaj koji je obznanio svoj kufr, javno obznanio svoj kufr, i prihvatan nevjernika neke druge vjere mimo Islama. Prihvatanje neke druge vjere mimo Islama. Dve se jevrejske, kršćanske ili neke druge. Njihov propis je kao propis prve grupe nevjednika. Znači, njihov propis ove grupe murte da osadnika od Islama je apsolutno jednak kao propis kjafira koji su osnovi kjafiri. Kao propis mušvika ili židova ili kršćana. Zašto? Zato što je ovaj čovjek izašao sa informacijom i sam kazao ja napuštam islam i postajem kršćanim ili židov ili ateista ili bilo što drugo od zadluda i ne vjeram imo. Dakle, napustio je islan i ušao u zadlodu bez obzira koje, koje vrste. I nad, nad njime, dakle, sprovodi se isti sud kao na četirima osnovi. Zbog toga, dači onaj ko ne protestiri ovu, ovu osobu, Također je kjafir, kao što je onaj koj ne protektir i židovi i kršćeni. On je kjafir isto kao što je onaj koj ne tekpiri i kršćeni, to jeste kjafire koji su u osnovi kjafiri. Druga vrsta vreću Murtejda, ostatni kao zjede, jeste kjafir, onaj ko počini dijelo koje izvodi iz vjere, iz Islama, međutim, taj koji učinio to dijelo, koje ga izvodi iz Islama, i dalje nakon tog dijela tvrdi da je musliman i da ga to dijelo nije izvelo iz iz Islama. Dakle, onaj koji učini dijelo kufra, međutim, on nije kao ovaj prvi, ovaj prvi je rekao ja napuštam islam, prihvatam živostvo, hršćanstvo ili neku drugu vjeru. Ovo je šta? Ovo je Kufra. Međutim, i da je tvrdi, ne, ja sam musliman. I ja s ovim djelom nisam izašao iz islama. On tvrdi, ali istine ne da on djelo koje je želi iz islama. Ovih isto također imaju dvije vrste, kaže šejih. Dakle, o, ova ovih drugih koji su učinili delo kufra, međutim i dalje smašali do su muslimani. Sad od imaju dvije vrste. Prvo ga što vraću, od njih jeste onaj počini jasno djevo koje izvodi iz džere i oko nema raži laženja kod Dakle, čovjek počinio dijelo kufra. Ali to dijelo kufra koje je počinio, ono je tako da su se oko njega svi istanski učenjači složili, postoji džma, da je to djelo velikog kufra i niko se tu nije razišao. Nego su svi potvrdili da je to dijelo velikog kufra. Kao stoje, na, na primjer, psovanja Allaha žele vada. Ovdje postoji i džma, da onaj ko psuje Allaha s tebala kratala da je učinio kufl i ništa dovde ne, ne opravdava nemožda se kaže pa mozdo on to nije znao da zašto? zato što je ovo suprotno obožavanje Allaha dželješanu a pomoć obožavanje Allaha dželjevala je te as ludin a atljubim će ono u svime se čovjek rađa. Od o Allahu te godinu tala. Dakle, svoja fitra, tvoja priroda takva, takva je u osnovi da teži samo jednom jedinom Bogu, Allaho Đelevane. I zbog toga čovjek koji psuje Allaho Đelešanuhu to je nešto što je suprotno ovoj fitri koje suprotno ovoj pitre. I zbog toga je ovo djelo djelo na kome su se sabrali islamski učenjaci i složili da je to djelo velikog kufra u kome čovjek nema opravdanja. Nema opravdanja. Dakle, prva vrsta, braću, od, od ovih koji su učinili djelo kufra, ali dalje je smatrao iz sebe da su muslimane i da nisu zašli iz vjera Allahu djelašanuhu, Yes oni koji učine dijelo velikog kufra na kome su na kome podstoi ili za koje podstoi i džma muslimana da je to djelo velikog kufra. <coughs> Ona je nekestviri ovakvu osobu. Ona je nekestviri ovakvu osobu. jeste jedan od dvojice prvi onaj koji priznaje da je psovka kufr i da je dijelo takve osobe kufr ali on ne spušta propis na određenu osobu zbog manjkavosti znanja ili šuvhe koju on vidi opravdavanjem i samestrično takav Njegov govor je Baatil Ali nije kjafir Jer nije odbio ili pole Kao hadar, to jeste Šerijesku obavje On potvržuje I kontenzus Da je psovka Psova nelaži lešenuhu daj kufr On to potvržuje Dakle on se ovdje Nije tu prastavio Niti je odbio, on to nije odbio Međutim ostalo mu da spusti propit na, na, na njemu i, i pojavljava mu se nešto što što mu biva čubhom, nejasnostjom, sumnjom, da li ta osoba zbog njegovog neznanja, džehl tako dalje, da li ta osoba ovaj, ima možda nekog opravdanja u tome ili nema. Dakle, ne, nepoznatome je i zbog koga ovaj značaj. Međutim, Kaže še i kaže, ova, govor ove osobe je batil. To jeste neizpravan. Neizpravan. Ali kaže, ta osoba zbog toga nije teafir. Ta osoba zbog toga nije teafir, to jeste, takva pa šte osoba na tekviri. Jer kaže, on nije odbio, nije odbio, niti poveko šerijetski hader. On je čak i priznao, priznao i složio se, sa konsenzusom sa ijmama da je to djelo kufra i što i on samo nije još ovaj propis spustio a ništa od ovoga nije porekao niti je ništa od toga odbio kao drugi jeste onaj čovjek koji ne grija da je bsovani Allah jalashanu as-savi kufra Dakle, ovaj prvi šta taže? Ja vjerujem da je tsovanje Allaha djelašanuhu, da je to kufr. Ja vjerujem da je to kufr. Međutim, ja ne imam znanja, imam neke šubhe, da li ova ta osoba ima neki razlog kojim se može opravdati i zbog toga da ne tekviri. Dakle, je ne suprostavljam ničem od ševjevskih dokaža, i informacija ta bera. I zbog toga kaže što i taj osoba se Međutim, što ova, drugi kaže, ova drugi absolutno ne da je sovani Allahe r.a. u kufr. Ovde ta razlika. Ova kaže, ja verom da je to u kufr. Ova kaže, ja, ja verom da nije kufr. To ćete vreći. Znači, ova kola kaže, ja verom da je to u kufr, ali ne tekbiri ovu osobu zbog neki okolnosti, takav je musliman. Međutim, ovaj koji kaže ja ne smatram da je psovanja Allahe želešanu hu hukufr, e takav, šta? Takav takav je, dakle, onaj koji postaje sjačit nakon pojašnjenja jer je odbio še riješke tekstove i odbio je i džma muslimana. <coughs> kaže šeji primjer tome jeste onaj koji obožava kabur, a koji se prepisuje samu. Ko ne da je njegovo djelo kufr, takav je teatr. Onaj ko ne da je to dijelo njegovo, dakle obožavanje kabura, da je kufr, takav je teatr. Međutim, Zbog čeva je kjafir? Zato što obje šerijevske tekstove, koji su nam došli da se i badet, ne može pokloniti nikome drugome, osim Allaho Đelješanu. Ova se ova obavis poklonja kome? Poklonja kaburu. I on je, dakle, kjafir, zbog toga što se suprostavio šerijevskom tekstu, pa je rekao da to nije kufr. Da obožavaš kabur, to djelo nije kufr. I e on je zbog toga kjafir. Ako prizna, kaže, da je to dješnje kufra, začim zastane u tekvjerov osobe koja to čini, to jeste osobe koja oboznava kabur, zbog šubhe koju smatra opravdanjem, takav, kaže, nije kufra. Smo smatili da će ovdje razlik. Dakle, čovjek kaže, ja smatram da obožavanje kabura nije, nije kufra. Takva osoba automatki je automatki kufra. Zbog čega? Za to što su prostorila u šarijerskom tekstu i odbio ga. Dok osoba kaže ja veram da je to djelo kufr, ali ne petvirim tog čoveka koji to radi zato što imam neke šubhe, da li je on sazno za to, da li mu je pojasnio, što je tu tačno, ne, ne znam i tako. Dakle, ima neke šubhe po tom pitanju, to je osoba nije fjater, I za zloga što se ona ovdje nije suprostavila ni jednom ševjerskom tekstu. Samo ne spušta propis na ovu osobu koja čini to. Kada druga vrsta, ko počini dijelo oko koleg postoji razjelađenje među ulemom. Dakle, sad je druga vrsta. Prva je vrsta bila, dakle, ona je ko počini dijelo kufra oko kojeh ima i džman uslimana pa ovdje ste poslije dijene ovo što smo govorili Sa je druga vrsta ona ko počini dijelo oko koje postoji razilaženje među u lemom poput ostavljača namaza na primjer ovdje poznatih tilafir razilaženje neki su čak od selefa rekli da je da ostavljač namaza nije keafir neki su rekli da je kiakir. Trojica imama Mezheba su rekli da nije kjafir. I da ne umire kao kjafir, niti se zakopava, ko, niti se ubija kao kjafir. Imam je rekao da se ubija kao kjafir i da umire kao kjafir. Ovo je, znači dijelo dijelo oko kojeg mi vjerujemo da onaj ko napusti namaz des učinio kufr. i ko se ne vrati na mažu da je takav kjatir. Zbog jasnih i mnogobrojnih dokaza iz sunneta postanita sallallahu alaihi sallam kao i, do, i dokaze snjige Allahe Čelevaze. Međutim, s obzirom da oko ovog dijela ne postoji i džma, onaj ko počini ovako dijelo. poput ostavljanja na maža, Bored toga što mi smatramo da je takav osoba keatr time, mi nećemo tekviriti, niti se dozvoljava tekvir osobe koja ne tekviriti tu osobu. Znači mi smo mišljenja da je ta osoba keatr. Ali, ako je neko mišljenja, da ta osoba nije keatr, to jeste uzele ono drugo mišljenje slanci učenjaka, Pa, pa kaže, kod mene s osoba nije kjatiš. Mi nećemo te sviriti ovu osobu koja za ovu osobu kaže nije kjatiš. Zašto? Zato što ima poznatih filja, srozilaženje. I nije dozvoljeno da tog tu osobu smatraš posebno nekjatišom. Čak ti nije dozvoljeno da je smatraš novodarem. Čak ti nije dozvoljeno da je smatraš ni grešnikom. Iako ti smatraš da je tvoje mišljenje ispravnije. I da je on na grešci, međutim, ne smatraš ga fastikom, u smislu ovaj grešnikom, pogotovo velikim grešnikom, zbog toga. <coughs> I on im završava šejh Nasir Ibn Hamd El-Fehd. Dakle, ovdje je ukrasko braću pojasnio i ja sam predložio braći da s obzirom da imam ovo na papiru da to iskopiraju da da u gradu braći i da pogledaju ove ove ovaj podjede razlike i kada se sretne sa određenim problemom, da tačno znaš šta ti je za radit da te ne bi neko prejario pa umjesto ovaj da je osoba u prvoj vrsti ti je stavio u drugoj vrsti i onda ćeš tekviriti neko ako nije za tekvira ili ćeš ostaviti u islamu onoga ako je za tekvira i ja vidim da je oko ovog pravila nastala velika zbrka i da mnogi uzeli su ovo pravilo i po njemu određuju koje si jake koje musliman a većina svijeta ne zna ovo pravilo Vestina svijeta ne zna tumašenje ovog pravila, niti dakle ovo, negovo ovaj, razlaganje. I zbog toga ćemo vidjeti, braćom, da jedni su uzeli pa su apsolutno odbalasili ovo pravilo. Kao što su mnoge murđe danas i oni koji naginju na imaju kod sebe irđa, pa njih musliman može da bude čovjek koji radi bilo što. I zbog toga oni nemaju nikakvog problema s islanskom vrednicom, vrenim <coughs> poglavarima, po ili drugim svijetom. Zato, zato so, to po njima je svaki od njih muslima. bez obzira u čemu se suprostali šerjeta vlaha i želešenohu, u stvarima koje su došle, dakle, šerjetkim tekstom i haderom, koje, ako se suprostališ automatski tis basu iz dina, ili došle nekim drugim putem. Zato celit koji je Ističe nekoliko puta da su mu židovi i kršćani braća, on je opet čovjek musliman. Zato da braća. On tvrdi i govori javno da su mu židovi i kršćani braća, on je opet da mnoge musliman. Zašto? Zato što oni ne znaju ovo ovo pravilo. I ne znaju da ovaj sećir, da ovaj sećir je šerijski profit. Koji ima dakle svoju vrijednost i svoje mjesto u vjeri Allaha I vidimo da še i Muhammed Ibn Abdul Wahab r.a. kaže da bez ovog tekfira dakle šerijskog tekfira nema upopunjenja Islama. Nema ispravnosti Islama. I zbog toga ne smije neko braće da kaže ma stane nintere se tekfir. Ma mora da se intere K'o se ti interesuje nama, k'o se te interesuje poš, isto tako mora da ti interesuje bo, zato? Zato što je dosta istim putem. Istim putem. Allah je Želevala rekao za kršćani židove da su kjatiri, pa ti kažeš oni su moja braća. e onda ti šta, rekao si tista, k'habaru koje je došlo od Allah je Želešanohu, ja te odbacujem. I zbog toga vraćuje ovo jako važna stvar. Međutim, stvar je važna da se nauči ispravno. I da ne budu posljed svi drugi ljudi na stečajnu ili ovaj, na polu na ko, u kome su židovi krštani <gled> i oni, dakle, kjatelji koji su u astlu. Niti da se ovi iz astla trebaju je da budu na? nas. oni koji se pripisu islamu. Petj naprotiv, da znamo, imam ispred sebe, Ovo u podjelu i ovo ovaj, pravilo razloženo, pojasnjeno i kada se sredimo sa problemu kažemo čekaj sa vam ali da vidimo što je s ovim čovjekom. Da li je on u osinu ili nije? Koje je dijelo učinio? Je li učinio dijelo na kome se složili sislanski učenjaci da je to dijelo kufra? Ili učinio delo, gdje se ljudi razilaze? Što je to onim koje ne feksiri ovu osobu? a tek to to djelo i smaka na kufrom. Razliku između toga. Kad to budemo imali kod ko, ko tebi i znali, onda nam je lako. Cim se nešto pojavi, ti usneš, čekaj malo, čekaj. A došlo je, tako i tako. A ne može zaboraviti na početku što kaže čej. Kaže, ovo pravilo mora se zasnovati na informaciji koja je apsoluto, apsolutno vjerodostojna i na kojoj, dakle, postoji nema nikakve šubhe da je to istina, pa tek kad se to poja, pojavi kao takvo, ili dođe šarijatski hader kao takav, na kome se, dakle, složili islamski učenjaci, i tako dalje, tek onda je ovo pravilo se spušta. I ovo pravilo, dakle, ove stvari što smo s govorili. odgovorili, o informacijima tome, ono mora prvo da se sredi, da bih počeo da spuštaš ovo pravilo. Tek informaciju proveriš ispravno i ono prenosilo onda šta, onda gledaš ispuštaš ovo pravilo da li ono, u koju kategoriju ta osoba ili ta informacija koje se, koje se, koje se osobe tiče i tako dalje i onda vidjeti još uz Allahov pomoć da je lako da se ispravno postupi kada se znaju kada se znaju ove, ove stvari Ovdje da spomenuti još nešto od onoga što je rekao šeih Ebu Mohamed al-Mastisi molim Allahe da je stačuva da je pomogne i učvrsti na svome dinu takođe u povodu ovog pravila kone se pere kjafira islam je kjafir <coughs> kaže šeih U proširene greške u tekfiru spada i generaliziranje pravila kone tekfiri kjatira i same kjatješ. Bez detaljnog pojašnjenja. Kaže, nema sumnje da površna upotreba ovog pravila je veliki, belaj i jako proširena stvar kod velikog broja omladine. Čak su ga neki fanatici učinili osnovom vjere, to jeste asudinom. Površi. Ovo pravilo su neki udjeli i u... rekli ovo je asludin. Subhanallah, osnova vjere. Zato on ovdje upozora, upozorava i kaže, učinili su ga uvjetom ispravnosti islama. I na osnovu kojeg kod njih postoji ili ne postoji islam. A ako ima to pravilo kod čovjeka, onda on musliman po njima, ako nema, onda nije musliman. Kaže, na osnovu toga zasnije je u ljubav i mržnju. Pa ako ima ovo pravilo i radi po njemu, takav je musliman Uehid, koji je gole, a ko njima, njima oprećan, u pojedistima ovoga pravila, takvog mrze, odriču ga se i tepire. Čak je kada situacija dostigla taj njivo, da protekviriše jedni druge, jer nemoguće je a da se ne raziđu po pitanju tekvira određenih ljudi što dovodi do toga da se međusobno protekvire na osnovu tog razilaženja. Zatim kažeš mi kaže njima postavljamo pitanje mi njima postavljamo pitanje ako je generaliziranje ovog pravila bez detaljnog pojašnjenja shodno vašem postupku uvijek iz islama da li se osoba rađa znajući ovu stvar ili je obaveza naučiti je? Da li osoba čim se rodi zna za ovu stvar ili je obaveza da se ta osoba nauči ovoj stvar? Ako kažu rađa se znajući ovu stvar dakle ako kažu tako daju takav odgovor da terađa, znajući ovu stvar, ono su kaže opriječni rječima Allahe Jalla Wallahu akharadjakum min butouni umahatikum la ta'lamuna šaj'a Allah vas iz utroba majki vaših izvodi ada ništa vi ne znate što svjedeći Allah Jalla šanom da kada se čovjek rodi ono in stvarima pojma nema i ne samo kad se rodi nego mi vidimo koliko smo života proveri nakon toliki godina dave pa tek se skoro susrećemo sa tim nekim pravilima i čujemo za ta neka pravila i ovo u ovom vremenu učimo i tragamo za ispravnošću tih pravila njihovom, njihovim pojašnjenjem i tako dalje i tako dalje kada jako kažu za moje, tu stvar naučiti, onda i se pitamo, kada mu je to obovezat? Prije puno ljevstva ili poslije puno ljevstva? Jer nešto mora da im govoriti. I da to raza, i da zna zahovog pravila konec je 4 i 4 i Ili će kazać, mora da se nauči. E ako mora da se poduči tome, pitamo ga, da li je obovezno da se nauči prije puno lepo, ili da se tome poduči poslije je ljevstva kaže moraju odgovoriti jedno od dva odgovora. Ili će reći prije ponovljenosti i citirati odresni jasna desu počanika sallallahu alejhi ve u kome Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem spomine tradiciju skez je pero uzdignuto a jedan od njih jeste djete svedok ne postane punoljetan. Pa tako osoba koja nije obavezana šarijetom, kako da onda ti obavežeš da nauči to? Ako kažu poslije punodestva, kažemo, odredite nam granicu. Da li mu je obavezna odmah nakon punodestva ili može, može kaže, odgoditi. Pa ako kažu može odgoditi, bit će kod raziktornih time što dozvoliti da dječak nakon svoje punoljetnosti ostane na kufru određeno vrijeme, koje oni nisu precizirali, a ako predstedi u tom periodu po njima takva će osoba predstaviti kao kao kjak. Kada ako kažu obavez da mu je odmora da nauči, kažemo im Ova mesela, ovo pitanje zahtjeva istraživanje i izučavanje, posebno u vremenima šubhi i obanjivanja loše uleme. To samo po celi zahtjeva određeno vrijeme, pa maka par sahata u najmanju ruku, jer vi niste odmah poznali ovo pravilo, osim nakon dugo, dugog izučavanja onoga što je napisali sam sa odmah. Kaže, ako dozvolite kufr takvoj osobi, pa makar i na par trenutaka dok se ona pouči, a to mora se zastupati, jel to učinili uvjetan ispravnosti Islama, onda ste dozvolili kufr u Allahe Bilešanu. Mm. Sada Znači, mm. ako kažu, mora da se pouči, ali dajemo neki rok. Ne je že kolik je taj rok. Mm. 5 minuta, 5 stati, sve jedno. Ali u ti 5 sati ili tih 5 minuta ti si mu dozvolio šta? Da bude kjasiš. Zašto? Zato što on posto punalešan. Ona će kunde kad je posto punalešan še riješ, a lađe rećanom kada na njim. A ti si rekao da da je ovo osnova vjere. I da istran ni istran bez ovoga. Pa kako da onda mu kažeš evo ti rok 5 sati da to naučiš? a on postao punoletan. A ovo uslov, što znači između njegove punoletnosti, na, nastupa punoletnosti i one granice koju si mu odredu, ti si u tom periodu, šta? Dao si period u kome je takva osoba, šta? Kjavir. Zbog toga, dakle, dogodi ih Docinjanite da moraju da svate da ovo ne može tako. Kako oni kažu to jeste da je ova stvar od asludina. I od uslova, od uslova ispravnosti islama na ovaj način, dakle kategorijski za sve. Ozne opšteno pravo i tu. Stoga kaže da je od asludina i onda normalna stvar. Da, da tu ne može, niko ne može da, da, da preživi da uđe ovaj, da postane musliman osim da uđe u nove kufra ako onda izađe u islam izašo je, ne izađe ili umro u tom pre, periodu, gotovo umro kolik jači sve kad te braći što je absolutno ne prihvatljivo niti je ikad ikon to, to rekao ili zastupo od islamskih učenjaka zato kaže šeš Tolos, kaže, vodi do konstatacije da niči islam nakon punoletstva nije ispravan sve dok ne učini kufr Allahom Kaže, time bi postali nevjernici. Zato, okanite se pretjerivanja u ovom pitanju i pogledajte detaljno pojašnjenje u ljeme ovom pitanju. Jer normalna je stvar, da ako mu odrede period, ako mu odrede period u kome ovo mora da nauči, Oni su mu dozvolili u tom periodu da, bu, da učini kufr. Dozvolili su mu u tom periodu da učini kufr. Makar 5 minuta, koliko hoće da mu odreze. A onaj ajko dozvoli nekome da učini kufr, takav je kjadr. Zato kaže, ovo ne može ovako da ide, i se ovoga i vratite se čemu? Iščitavanju i upoznavanju ovog pravila Kako ga, kako ga je pojasnila islamska islamska ulema što se nas tiče, kaže šejh mi kažemo, mi se hvala Allahu šanuhu, ne vraćamo u našoj vjeri osim šarijeta a takfir je kako smo već spomenuli šerijski propis i nije ispravan osim ako je zasnovana šarijetskim dokazima kategoričkog značenja i kao što kaže Ibn Hadd Rahmatu lillahi wa taala. Ona je da je uvjeri na na ono nas što nije napisano oko stanih sallallahu alejhi wa sellem, ta kvarje lažet i ne samo to, već i kafir, već razilaženja kot ehle sunna ta vel jamaat. Ona da se danas sutreo sa nekim pravilom, sa nekim stanjem kojim se nikada nije sutreo poslanim sallallahu alejhi wa sellem. Neki propis nikako sa pristin sallallahu alejhi ve sellem nije susreo. Kaže ona potvrdi to, čak kaže prije svega lažno. A drugo kaže on nje tjazi, po dizmao tih mu slima. Zašto? Zato što je nemoguće da dana se pojavi propis o kome poslanim sallallahu alejhi ve sellem nije naobavijestio. Nije naobavijestio o tome a pogotovo da se polavi nešto što je od as ludina, od onoga bez čega ne možeš biti musliman a ti danas to oskrio a nije obavijestio s ome niti Kur'an niti su naš poslanika s.a.v. I vrasio logično je kada znamo da nas je Allahu poslanji s.a.v. obavijestio i podučio kada stednemo da jedemo Kako da jedemo, on rukom, ispred sebe, šta da kažemo. Kada ustanemo, kako da ustanemo, isposlije. Kada, hoće kada hoćemo legnuti, kako da legnemo. Kada hoćemo u zahod ući, kako se ulazi i šta se kaže. Kada izlazimo, kako da izlazimo i šta se kaže. Kada hoćemo ovdje suzeti, u tančine znamo kako sad se uzima. Kada se hoćemo ogasuliti, kada hoćemo nama se Dakle, od svemu nas je obavijestio poslanih, sallallahu aleyhi wa sallam, a mnoge ove stvari što su spomenuli, to su stvari sunneta mustahaba. Absolutno slažu se i oni da to nije od asludina, a sve te stvari pojasnjene, absolutno dobro. Kako je moguće, braći, da poslanih, sallallahu aleyhi wa sallam, nas o tim stvarima, koje bez kojih opet din se da nas ne obavješti poslanika lehi salatu wassalam o onome što je asludi. O onome da što ga nema sislama. I kako je moguće što kaže ovdje šeji, kako je moguće da nakon njega se slože svijak hradi, poslanika koja je Allah reži sredem, da to pokriju. I da ne kažu nam to. Pa se složili tabini, niko to nije kažeo, nego si pokriju. Kako je to moguće? I zbog toga, braću, zbog toga ovdje, vidimo da Ibn Hajdn, dolazi sa, sa preciznošću pa ukazuje na one koji tvrde da se susredi sa nečim sa čime se nije susreo posanje sallahu alaihi wa sellem, od propisa da je taka, takva osoba lažov i ne samo to, već je kjafir poimao svih muslimana. kažeš, za to mi kažemo svaki šart koje gneva u Allahovej knjizi, niti u sunnetu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam takav šart je batil takav šart je batil to je se neispravan i to se ne prihvata i svako pravilo osnova ili govor koji nije podkrepljen ševetskim dokazom on se odbija i vraća se njegovom vlasniku. To se sve vraća njegovom vlasniku. Stoga je, kaže, neophodno da pogledamo osnovu ovoga pravila i na kojem šerijetskom dokazu se ono zasniva kako bi ga precizirali i spoznali njegove tačne granice. Ovim završa ovaj govor. Šejih Ebu Muhammed al-Mahdisi dakle ukazujući na greške oni koji su, koji su uzeli ovo pravilo uzeli ovo pravilo čuli za njega uzeli tumačiti ga po svome nahođenju po svojim strastima i svome dževine neznanju i onda puštaju ga na na muslimane tako stavljajući u istu poziciju u istu poziciju ja sam lično slušao čovjeka koji kaže Kod mene nema razlike između kjafira koji je atlen, to jeste u osnovi kjafir, i kjafira koji se prepisuje islamu. Kod mene kaže nema razlike. A mi smo vidjeli kako je to podijelio šejh Nasir ibn Hamd el-Fehd i pojasnio, alhamdulillahi, rabbilalemin, razliku između jednih, drugih i sve dakle one podvrste koje je izvuko iz, iz ovog stanja da bi se napravila razlika kada se spušta ovo pravilo nad, nad ljudima zato braćo molim Allaha da nas učvrsti nas tazi ahli sunnata nas tazi poslanika wasallam, njegovih ashaba tabine i svi dobrih generacija nakon njih Molim ga až za pokloni od sebe korisnog znanja, da što više od njega naučimo, nosimo sa sobom, po njemu postupamo i da budemo precizni u njegovom uzimanju i precizni u radu po njemu, a da saborimo kod stvari oko kojih nemamo jasnog znanja i onoga što odagnava svaku šubhu i svaku nejasnoću. Molim Allah da baraka ta'ala da nam uprosti grehe, da nas sastavi na svakom hajru, sačuva svakoga šada, da nas sačuva iskušenje koja ne možemo podnijeti, na nas ujedini u čvrtom safu na putu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, molim ga azza wa jal da nas sačuva kufra i širka Nifaka, svih opakih bolesti Målim ga tebara ka ta'la Da o satsku životan na sdomogni Daga uboža mu saman njega Azza wa jel, idhamo nikoga nishtarabim nesma atram Teda nam podsednia rječi na ovom prodaznom dunia Duku učini rječ shahadata La ilah ilah ilah rasulullah Sallam alaihi wa sallam Sala sallaha Allahumma i bihamdik Ashheru an la ilah ilah Anta staghfiruk ja tu bolehk koje ima pitanja, braćo? Da, da, da. Da, sve na finu. Čekaj. Da li ta šest prošnela? Jesi Da li znaš tačno definicije? Pravi ku, izdujo. Od tu do. Počnemo od čega? A počnemo sa pitanjem, pošto je malo malo duže, to mora da se da idemo detaljno, da vidimo sve definicije. Pa ćemo onda da shvatimo o čemu se radi. Jer ne može ukraslo. Uzet ćemo inša, inša Allah ovaj... ovaj. Uzet ćemo da malo detaljno ovaj, ovo pogledamo. I ovo je jako bra, braće važno. Vrlaji, ove, ove stvari o kojima govorimo. Jako su važne, a međusobrno su povezane. I samo jedno od ovih nemoj da znaš, ima da pogrešiš. Če da se može zvjeti? I da to je mere, odnosno po pitanju čoveka za koje znamo i možda ne znamo, a kada prilisno se argumenta na osobu, kada uvidimo koga da počiniti, da li možemo u pretpredi lukog dati da odhranimo neznanje prije svega? I prije svega u čemu može da se pravdađe neznanje, čemu ne može? Ako je sva neznanje iz, koji nije din, da li možemo da se ima toliko u pretpredi, prije se argumenta na dino? Znači, ovdje se radi Ako se ovaj pracio, dobro. Znači, znači, ovo mora da se iskopira Inša Allah, i da svaki brat uzme i da sve na uči. Ako se radi ako se radi o dijelu na kome su se složili islamski učenjaci, da on učinio kufr, na kome postoji i džma, da je to dijelo kufra, nemamo opravdanja. Nemamo opravdanja. Ne znam što to nije on zno. Svakaš? A dosta argumenta svaka ako dolazi, Osim kod asudina Dina. Kod Asu Dina nema dosta argumenta. To ti nije utvoj. Nasi dosta argumenta. Da ne očekuju... Argumenta. Jer radi, radi se... Ja sam dvije želio Jer uvijem mi se koji nismo ga na ostav. Pa onaj... se... Na ostavu... Onog teopisa... Na kojem ti nijesu živaju... Na kojem nijemaj Dobro. U tome se govorite. No jesu ne. Nije se to bilo znači. Sve rad vidim Toleka, znači ili razgovariam nešto Jasno. Samo pokušava da se razgovara. Jasno. I samo kada nas ram daljinom znamo dok mi ne, a da ne da na poljasti ili da smatram ne reku, ali ne znam. Da se ne ako prihvatujete. A ako peste, ako peste rezlava nema lemon oko tog djela, da li je veliki kupre ili ja. ne, ne može da ga smatraš kjafirom. Ti, ne, ti tu osobu smatraš kjafirom? Ali onoga ako ne te cili tu osobu, eto ne ja. da smatraš ni, ni gresni, a kamo li kjafirom. A nakon... nakon... Si, to je dokaz za tebe, ali on uzima ono drugo mišljenje nisranske učenjaka. Da. Nakon što mu to. Dobro. I znači je ima, ima izma, i onda on prihvati. Jesa. Da on on lije me dopuja ništa pojasnije, ništa od njega. Da li on ono okay, kiat. yes. A dosta va argumenta? Dosta va argumenta, o tome, znači to je sva koju ćeš mu ti dostaviti. A on šta će učiniti sa njim, znači ako ako prihvati, alhamdulillah fataš. Najviše ako ne prihvati, ali u svakom slučaju on Ako je počinio ono na čemu je ižma muslimana, hala. Znači, nema, znači, sad, a, ne tražim u drugija da se ne razpusti u propis, znači, ne tekstirim nikoga, nisi ovaj, mogu da tražim drugih, da li smač pa se kjastiram, sve dok ja na sirem pa on pojasni, jel i, kada bi, pošto sobno sam se dražio te te stvari koje se izjelo kupno, ne tražim u drugije dok mu ja ne pokazim, kako čovjek se basi na onu sad, Ona zlaka iz je i znaš, i da lovala djede, onda izad je na saljanu muslima, nema da tražimo drugi, nije mogli za drugi da da da je spusti u prije nego što mu ja dosajim zorkaz. E, Normalno, kad vidiš čoveka da, da učinio delo kufra na kojem postoji džma. Vidiš čoveka učina sad opisava Allah i Budešana. Tako da čovek je u tom sebi kjerče. to kaže. Jesi mu čovjek što je učinio kufar te keš s tim poslom. Šta će on učiniti ako se povrati? Alhamdulillah, povrati se. Ako se ne povrati, oj, on je on je svaka, ko tebe. A i drugi maceškari no, no, no, da taj čovjek je učinio kufar, time time ja s očincem. Pa da li polači kafu do pošto Kako? Da li polači profis kazni? Ne znam da. Recimo grupa, on kaže mu sad džema, mi smo naš njega. A nema islamske države. Da li polači profis kazni? Ne može. Protiz protiz a i protiz izvršavanje kazne vezano za poslovanje šerijata. Ako nema šerijatske vlasti, nema izvršavanja kazne. Kad ima, ima to. Da. Še, a tad ako recimo dođe čovjek kaže taj taj uradio reči kukra. Se govori, znači. Govoreo, recimo je, je, je vidio, tačno? I oni kažu. I on kaže meni, dobar i sad oni poverjaju sam uzmanje on mi kaže, od ja sad tu osobu tekvirit ili treba da poverim stanje njegovog ili tu informaciju ću prihvatit od druga koji mi je odmah zastavio i odmah ona za mene kjačuri ta osoba koja mi je uprenio ovaj Ol, Ovdje odmah znači mi... pitanje, mora da se reši pitanje tog prenosilaca druga stvar, da se ovaj, proveri da li taj uopšte prenosiva poznaje način prenošenja i da li je on tu, to što je video. kako je vidio, što je tu u tome je vidio, da li se radi, zaista, da li on pitao tog šoveka šta je to? I ti stvari, znači zavisno ovdje o čemu se radi, ali ima stvari gdje moraš da pitaš. Ko se postani, kada li se rastu za Ibn Džeber. Sača šakim. Kad je mu učinio srdu. On ga pitao, iako to je sed za pozdrava. Međutim pitao ga, šta si to može. On kaže, vidio sam da tamo se ovaj svijest tako gledare svoje velikane tako im čine srdu, tako im pozdravljaju. Pa kaže, ti si meni preći, nego oni, oni njima. Međutim, kad je on stanje, srdu lahređen, to je u našem šerijepu zabranjeni. Znači, pitao stani, Allahi, da stanje, srdu Tako isto ovaj, u tamoj vanštini da vidi što veka da da nekom, nekom kralju stak učini srđu. Učinju srđu pozdrava. Je li učinio šir s so, tom so srđom? Ne, učinio. Ta srđa je samo zabranjena, ali nije to kao srđa i baadeta. I da recimo vidi čoveka, ukre, kruži oko kabura. U vanstveni šta učine taj čovek? Ta vlati. Ta vlati oko kabura, to je za nas ta vlati oko kabura. Ej, sa vas i badeš. dozvoljava ti se odmah da proteh vidiš tog čoveka? Ne, zašto? Zato što moraš da pitaš. Ili, ako kazeš, on je odmah odmah odmah ne mušik. Ti je musik, ti da pitaš što je znači tog čoveče, on kaže, vala, evo stucam, sad su popalo baba, reki u sranju. Pa nismo, općanik i trajam ga. Šta ćeš? Dakle, ove se stvari koje mogu da budu koje mogu, mogu da budu drugačije ovaj tese stvari za njih mora da se pita šta je da imaju dva značenja, tri značenja i tako od deli, mora da se pita šta je inače ako ako ne budeš pitao obslužit ćeš čoveka za nešto što nije što je jedno pitanje zažiš u lakvali, idemo da idemo onaj razlika između na riđa koji se bavi tekvirom i razlika između što je da koja je stvar koja povlači za tekviru, odnosno za malo koji na osobu kada osoba spusti propis spustavi argument na određenu osobu, koje su stvari koje povlači za tim propisom u šele s koje državi. I druga, drugo pitanje sa vremenom se ne režem, da našli i oni sebi kada spustu propis na određenu osobu su iz ubjeđenja da li imaju u svom ubjeđenju A onaj da za top zero, da svim polačem sekira s da na se da sam poučeni halal oh, halal to to Tako, i međet jeodno stavno po sebi. Sad kad mi objašnjavate ovu bije, za sobom rigidno ubeđenje? 40 što se njihova ovaj ubeđenje tiče, to mi nije poznato do kraja. Ja samo znam da šerijatski propis, da šerijatski propis da sprovodjenja kazne ne može biti osim za postojanjem šarijeta. Same Aharidzije, same Aharidzije, ono što su, što je od njih, iz njihovog života, načina, kako su se odnosili prema Ahlisunet u džematu, bio je takav, da njihovo ubjeđenje ih je dolelo, iako nisu imali, oni nisu imali vlasti. Niti su tražili da kad kadija presudi. Ostodavno za koje su oni navodno imali dokaze. Već su ustali i to svoje ubeđenja su prebacili u praksu to jeste napali su na Hajša koji je dobio Saippotan ka sallallahu alejhi ve sellem njegove porodice. Znači oni, dakle, oni se nisu toga <coughs> I kako da se drži to je jedna druga stvar, to je na nižem stepenu od ove prve. I kad sruši sruši što koja je najvažnije a to je da znaš čovjeku pravo na istinu. I izdvadiš ga iz, iz okvira i je na, onaj normalno stvaraš sve druge stvari da, da srušiš. To što kada Ali sve danas da da smo ovdje braci na, na ovaj na jasnom da čistimo da ne bude ovaj adam govori ovim ljudima da su haridžije i tako dalje. Ja ne kažem za one koji su danas preterali u Tefiru da su Haridije. Ali kažem da imaju svojstva Haridija kada je u pitanju teo, teoretska strana. Teoretska strana načina spustanja tekfira na ljude pojedince. Imaju osobina Haridija. Zašto? Zato što su isto Haridije obtužile Ashave da su uradile dijela ko njima koja su dijela Kufra Oni nisu rekli mi ih ubijamo zbog grijeha, nego su zbog kufra. I mi ih ne tekvirimo tek zbog grijeha, nego zbog kufra. I ovi su danas na osnovu svojih pravila, koja su postavili, i koja su onda umetnuli u asludin, i učinili ih da da njih nema ispravnog islama, onda su na osnovu njih također rekli za ljub, za muslimane dakle, opšte ok poznate muslimane one koji se prepisuju islamu da su kod njih učinili kufr i širk i da su oni kod njih neljernici na isti način kao što su to učinili haridžije ja ne kažem da oni u svim tim stvarima su slijede haridžije to nije istina, međutim istina je da u određenim segmentima i pitanjima postupaju na isti način kao što postupaju haridžije Dakle ovdje, da polučemo ovaj granicu razvajanja. Svojda, i to kažem u teoretskom dijelu, u teoretskom, zato što u praktičnom u praktičnom dijelu kod njih, u praktičnom dijelu kod njih, kažem, najbliži su morđijama. U praktičnom. A u teoretskom imaju svojstva ređija. Kao na primer, da znam odlično da većina od njih ne jedan namaz u džematu. Da većina od njih možda samo jasnju klanja u džematu. Da mnogi od njih godinama nikad sada u džematu nije klanjao. Da mnogi od njih kada su u pitanju dobraći te stvari od toga nemaju nigdje ništa a prisutne, prisutna je i oholos, prisutna je i mržnja, prisutna je i sve ono što je šerijetom. Ja kažem naspram šerijeta, ne naspram onoga što oni vide. Mene ne interesa što oni vide. Nego na osnovu onoga s čime je došao šerijeta Lađeršana. I zato kažem, tak mnogi od njih krate brade, briju brade, pretvaraju se na je da napave štetu muslimanima i tako dalje tako dalje. Je doktor kaže njihova praktična strana najblje su mrdijima. A njihova teoretska strana imaju svoj saharidžija. To je ono što ja vidim kod njih, Allah da zna najbolje. To kod, kod uh, Hrigeja, Išudova, To je to. Antoni, Antoni su, profit, uh, rezine, su da čekali, ipak od suda koji je tu tada bio. Ne, ne. i i i Sva kako da da, da nisu obećanja ne bi oni radili? Jer je u pitanju bilo, ovaj kažu, ovaj kažu, kažu sa predajama da su ovaj, kad su se susreli s Havijom Sussanika sallallahu alaihi wa sallam i borili se, prosim i, kaže, tako su bili ovaj hrabri, tako se borili do, do posljednje. Mm. Što znači da su imali ubedjenje, međutim, i danas ovih ovaj kažu, mi smo ubijeđeni na ovome. A ti pitaj, kak će mi onci ti kažete, ja sam ubijeđen? Pitaj, jauh, jauh svjedoka, a on kaže, ja sam ubijeđen da sam ničini. To što ti stvrdiš, to nije dokad ti ti je na hasku Oni je doker. Kharijite bili u Bergenju od sebe jer su oni imali i praktu vraću. Oni su imali taku praktu da je pa Toni Halim selam rekao tajna kada vidite njihov namaz vidite smahrati bezvrednim vaš namaz. I njihov post odnos na na ovaj vaš post odnos na njihov post i tako dalje, tako dalje. Da kao oni su imali praktu. Oni su nadvati su kao zato što su toliko učile Kur'an. Ali je posanika li sam rekao, uči se Kur'an, neće im prelaziti ključnu koz. Dakle, to nije, to nije ovaj, neko merilo, da ne neko nahaku ili ne na haku. Već je merilo šta? Merilo je, men je čehli te vođa džamaata. ko je čvrstnik, ako je srećate te hadisa kovo smo spominjali, če nesta vrstja, a posanik sa da je zemča, da dođe do reda žene. Nesta. Napoznati sunet poslanika sallallahu aleyhi wa sallam Napoznati sunet Isul je ovaj stvari, poznati sunet, vallahi nije Napoznati sunet, is sunet hulefa ira šidina Ima velokom hulefa ira šidina, ne imamo Ja kažem, neka mi samo neko donete jedan dokaz za poslanik sallallahu aleyhi wa sallam I kada pitao nekog čovjeka koji prijimio islan Znaši ti što je te hakum I da nekoga shava pitao, znaš li si šta te hakum? I da ga pitao, si za provilo, si firih, ja sviđa da je tjašim? Neka mi neko kaže to. Neka mi neko kaže to. Neka mi neko kaže, samo jedan jedini dokaz, ja ću kaza vidite na hakum. Ako kaže, pa to se kad se pojavilo, e onda se je obćuđio potanika, s.a.v. da nije odstavio potanicu. Da ti je došao sa nečim što je milošo potanika, s.a.v. Braći, o tome se radi, mislim da nije su stvari toliko komplikovane, tim što kažem da ovu, ovo pojašnjenje ovog pravila treba svaki bra nauči svaki bra nauči jeste zasigurno na ići, makar ka se sretne sa nekim tih ljudi koji će početi s ovim pravilom da po običaju sve stavlja u jedan koš i onda bata nizvod inša Allah, evo to je ovaj list Okay, da da tako. Je. Ovaj list i ovaj list, i ovo do ovdje. Pa vidi kako ćeš to uradit. Pokrij ko ćeš ovu jednu stranu, ili samo ovu okreni s druge strane. I na jedan list u blaku. Hvala što pratite. Hvala što pratite. Hvala što pratite. No, no. A da imamo ruče? Ajde. Stavim, stavim. Reči, reči. Prevodi, prebodi ja. Vraš još nešto da mu kuzirat već razli i vracem da se vrano se. Stavim? E isto isto tu ako malo vracio, da sujemo ovaj titanj. Za da sujemo ovaj da uh Dinada u Iraku znači nije pravi činar. Pa e sad oni želi od vas žalujući da te dokaze da rastu iz geografije Uzbekistan je strategiran jer je bio izvor znači odvod to mm -hmm. I tam kadi znači ja, to je o to bih to je došlo isto. Ovako. Zastupanje tog mišljenja suprotstavljate Kur'anu i sunete potanika sallallahu aleyhi wa sallam iz razloga što je Allaho potanik sallallahu aleyhi wa sallam u hadisu rekao ne prestano će biti jedna skupin iz mnoga ummeta koja će biti čvrsta i postojana na pravom putu neće se ovaj, neće i naškoditi onaj koju se suprotstavi niti onaj koje napusti I kod tumačenja ovog hadisa većina islamske učenjaka kaže ova skupina efa elma nsura jest posmoguna ta skupina u koju učenjaci kažu to su mu džahidi na Allahovom putu. Drugi su rekli to je olema ehlesuna tavel jamaat. Al kaže to su mu džahidi na Allahovom časnom putu. So ta je posmoguna ta skupina jer Allah dželešano go rekao إن ينصركم الله إن, إن تنصر الله ينصركم أكوه بموغنا تهالله الله سيادة بموغنا أولا تجاهزة بموغنا الله جلو شانه دين إذاته من أعبتنا بموغنا الله تبارك وتعالى <تصفيق> <تصفيق> ne znam. Dobro, znači znam, znam uslove. Ali radi pokop. Kako? Dobro. Kod imenom telek Danas drugi što nas mu naš interes istine. Dok smo na istine, nek, nek me zove kad votoč. Ima jedan praca uvjelom sam uradno i su pribio sami među nama, pa je oženio sam familiju od njih, ali posle su ga o, žena glavila u projekta. Koja snjenja ovome, znači? Koja snjenja? Oni kažu da je uslov ispravnosti džihada da postoji halifa. dogo kažu da je utop džihada da postoji šarijaska država. Međutim, ti isti učenjaci kažu u svojim snjigama koju, koju sam ja lično čitao, postojanje halife vezano za džihad možete da bude prebašeno na skupinu koja osjeti da ima snagu i da može da se bori protiv Allahovi neprijatelja, a ta skupina s postavi emira. Pa će ovaj emir imati ulogu koju je imao halifa u šedijeskoj državi. <gled> No, da je država nije primjenjujemo ovieto. pa bude alifa i onda da da diše. Dakle, druga stvar je neznano zapostavljanje šerijska države. Postavljate pitanje njima. Šta to za vas znači šerijska država? Da li je to država koju su priznale Ujedinjene nacije i druge nevjerničke države, koje su postavljene granice i ona tako obse prihvaćena, <coughs> ili je to prostor na kome vlašt imaju Modžahide na vlahom delišanom putu? <coughs> Mi kažemo da šerijetska država jeste onaj prostor na kome su braći uspostavila šerijetsa Laha i Želešanhu taj prostor bio koliko medina ili pola medine zato što je poslani kada učinio hijru bilo je 250 muhađira i 150 insarija i to je bila prva šerijetska država ako je ona bila kao takva šerijetska država zbog čega se danas osporava Braći u Afganistanu koji drže ogroman prostor, ili braći u Čečeni koji drže ogroman prostor, njima postavljava da nema ševjeske države. No, ni to. To tak ni Međina to. a pogotovo to priznanje povači da to u njoj stvari. Je to, to karadz, men, ne, ne Ma, so ovo je put. Straš i meni da nije. Što gledaš? Izmišljot lokaciju na planu. Ma to je samo izlativanje no. na Usta Bolan. Pa so, izlativanje na Usta je potpuno drugačija stvar, se toga. To, možda trebali oni da dokažu da nije. No. <fums> on kaže on komiše je kao da je mišljenje. da je znači, uh, ali vi da se približava do mene Ja smatram da to zija da Allahu afut I to ne znam ni naj manje Alhamdulilah Rabbil Alamin e ali za ne bağgana, i taj kao što ode u Pakistanu u samo pa ćemo isto pričati samo da kažem što no, znači, je to najkraći vremena znači što vraća iz što vraća iz Polandije onaj EM stranio sa našim brastom mirom i zemanta znači oi odbora ljudi da često sa Ademom odlima tek na mesta pa znači Emir iz Polandije rekuzme je prvi brat I naš emir, i uzet ćeš jedno četiri brata, i Adam sredno odobri ovu, jer ima 10 mjesta, tako da bi u djelog razminili i da bi stvašili Ja reko nema jela, pa... Ne, ima jela. Znači... Kaj je dačeš? bi škurovu. Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?